Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'at Ramadhan adalah merupakan bulan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai macam anugerah kepada setiap orang-orang yang berpuasa. Maka sepatutlah kita Memanfaatkan bulan Ramadhan ini Dengan sebaik-baik manfaat Untuk bisa Menggapai anugerah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Rahmat dari Allah Maghfirah dari Allah yang sebanyak-banyaknya Dengan berbagai macam ibadah Yang mesti kita lakukan Kita hendaknya isi Di bulan Ramadhan ini Dengan memperbanyak membaca Al-Quran Karena bulan Ramadhan adalah Bulan Al-Quran Yang mana setiap huruf yang kita baca Al-Quran pada bulan Ramadan ini akan lebih ditingkatkan dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita hendaknya isi dengan kalau tidak setiap hari kita bisa khatam satu juz dari Al-Quran sehingga satu bulan penuh nanti kita khatam 30 juz khatam Quran penuh dan kita hendak isi juga dengan darusan-darusan Al-Quran yang ada di masjid kemudian juga kita isi Bulan Ramadan ini dengan salat-salat sunnah, kita isi dengan salat kebeliah dan kita isi dengan salat qabliyah ba'diyah yang sempurnanya adalah 22 rakaat. Kita laksanakan 4 rakaat sebelum salat duhur, 4 rakaat setelah salat duhur, 4 rakaat sebelum salat asar, 2 rakaat sebelum salat maghrib, 2 rakaat setelah salat maghrib, 2 rakaat sebelum salat isya. Dua rakaat setelah salat Isya dan dua rakaat sebelum salat Subuh sehingga totalnya 22 rakaat maka setiap rakaatnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lipatan ganda yang besar bahkan dinilai wajib oleh Allah Subhanahu wa taala demikian pula kita jaga salat berjamaah pada bulan Ramadan bulan yang penuh dengan penuh keberkahan ini jangan sampai kita lewatkan salat yang merupakan rukun Islam yang kedua yang besar kita laksanakan, melaksanakan salat uh, uh, lima waktu ini dengan berjamaah di masjid, di mana adzan diadzankan, ya, sehingga kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wataala dengan lipatan ganda langkah-langkah kaki kita ke masjid, kemudian salat kita yang 27 uh, derajat setiap kali kita menjalankan salat dengan berjamaah. Demikian pula bulan, bulan Ramadhan kita isi dengan Memberi buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa Siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa Maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa Tanpa mengurangi pahala orang tersebut Walaupun hanya seketak air Ataupun satu biji korma Apalagi kita bisa memberikan tesbih Artinya makanan yang cukup dengan orang yang berbuka puasa Jadi ada pahala iftar ada pahala tesbih Pahala iftar adalah pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang memberikan orang buka puasa dengan seteguk air atau satu biji korma. Itu namanya pahala iftar. Ababulun tabilat pahala tasybi adalah memberi kenyang orang yang berpuasa maka akan bernilai tinggi lagi karena memberi nasi kah atau memberi roti yang memenyangkan orang berpuasa. Maka hendaknya kita program untuk memberi buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Dan juga memberikan kenyang kepada orang-orang yang berpuasa. Dengan tetap kepada teman, kepada family atau kepada e, jiran kita. Untuk memberikan buka puasa kepadanya. Demikian juga bulan puasa kita isi dengan taraweh. Jangan sampai kita kehilangan taraweh walaupun satu kali. Kita komplitkan untuk kita solat taraweh satu bulan penuh. Karena setiap sujud kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wataala dengan amalan wajib dan tinggi derajatnya. Jangan lupa juga untuk kita tahajud. Kemudian kita tutup dengan witir Ya, di malam sahur kita bulan Ramadan penuh dengan barokah dan di dalamnya juga ada pengampunan dari Allah Subhanahu Wataala di waktu sahur. Kemudian setelah kita sahur kita isi dengan kita tahajud, kita isi dengan kita witir, kemudian munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga jangan lupa untuk silaturahmi pada bulan Ramadhan dengan tolan dan famili-famili kita dan masih banyak lagi amalan-amalan yang mesti kita kerjakan pada bulan Ramadhan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Ramadhan ini bulan yang paling barokah dan manfaat untuk kita semuanya sehingga kita menjadi insan yang terbebaskan dari api neraka. Bila tuh hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.